Det är Madeleine och Victoria. Och du lyssnar på Power Chicks. Yeah! Där slår du den! Oh yeah! We're back at it! Alltså det var länge sedan sist, Madeleine. Det var väldigt länge sedan. Hur länge sedan är det sist vi har poddat? Alltså, säkert i juni någon gång. Alltså helt otroligt. Vi tog ju paus från podden. Vi tog ju oh. som alla Så det där. Men nu är vi, känner vi att vi skulle behöva en ny start. Mm. Skolan börjar ändå. Så vi kände att det här var perfekt dag för att podda. och börja på nytt. Mm. Så vi är backhattis? Ja. Yeah. Yes. Nå, no, Vicky. Alltså hjälper så mycket att ta igen, känns så. som. Alltså, jag vet inte hur lång den här vården kommer bli. Nej, men jag vet att ni alla är intresserade av vad som har hänt under vår sommar. Ja, yeah, det har ju hänt så mycket. Ja, det hoppas vi i alla fall. Ja, ja, vi hoppas att ni är intresserade, i alla fall. Men, i alla fall, vi har skaffat en mikrofon nu. Ja, det har vi gjort. Faktiskt. Vi var idag faktiskt och köpte nu. Mm. Så Så nu får ni kanske höra lite bättre kvalitet. Förhoppningsvis. Ja, för Vi tänkte att det var lite dåligt ljud hade varit Så att så vi har ja. riktigt investerat Ja precis Nej, Vicky. Vill du börja eller? Alltså var ska vi börja? Vi har ju varit på Summerburst Vi har ju varit på Summerburst Det var ju den första som nästan hände i sommar ja. Alltså det väntade man ju ända tills Alltså det var ju 9, 9 juni mm. Och man väntade ju det bara på det Man ju tänkt bara på Summerburst ja. Och sen då det var Helt amazing Alltså det var helt amazing Alltså, jag, jag hade inte förväntat mig att det skulle bli så bra. Alltså, jag, jag vet inte vad jag hade förväntat mig, men det var över förväntningarna. Mm, alltså på riktigt. Det var så... Det blir liksom inte sista gången man får, kan man ju säga. Alltså, nej, absolut inte. Alltså, det var så filis hela, som alltså. mm. Att vara till Stockholm. Stockholm i sig är ju en så fin stad. Mm. Och, och liksom, att vara där. Och man hade ju inte förresten att hur stor den där festivalen var. Med så massa människor. Och så bra artister på riktigt. Ja, alltså, det var liksom... Vi var ändå i helt okej nykter tillstånd. Vi var ju det, för vi... Vi hade ju inte så mycket där. Nej. Det var ju så dyrt där på området. Det var dyrt, och så mm. var det också problem när man inte kunde ta med de där drickorna. och nej, liksom, Man måste skynda sig så mycket. Man har ju inte så det, var så mycket artister man ville lyssna Jag vet. På. det var hela tiden det Mike Perry och David Guetta och... Mm. De spelade på Dan också, vissa bra artister. Ja. Man var bara, åh oh, nej, man måste skynda, så får man... I och äta någonting snabbt. Och det var ju Kommer bra bara, att mm. man kunde få bort från området emellan. Mm. Det var nog jättebra faktiskt. Mm. Att det där, man behöver inte liksom stå där och äta och stressa. Och var liksom. mm. Det var jätte bra Och det var ganska bra gångavstånd också. Vi slappade jättebra till hotellet också. Ja. Som Det var ju typ hur många? 900 meter kanske. Mm. Det var ju som jätte och, och bara att gå rakt liksom. Mm, precis. Och, alltså det var helt, helt amazing. Två dagar som var helt... Och vi hann ju också träffat dina vänner där. Ja. Det var ju riktigt kul faktiskt. Faktiskt. Alltså, vi satt ju där på ett kafé och riktigt solen tjänade och det var så varmt. Jo, ja, vi hade ju tur med vänner i alla fall första dagen. Sen ja. när det var Biber och David Guetta då bara ja. hösten men... Alltså det var helt hemskt och det blev typ oska också. Jag, var, ja. typ, jag är ju livrädd för oska så jag var bara, det här händer inte. Jag står här mitt i en massa och bara det började oska. Och det var så trångt vissa gånger. Mm. Man blev liksom så klämd vissa gånger, speciellt på Biber. Ja, vi hade inte förväntat oss att det skulle vara så lång kö när vi kom till Bibel. Nej, precis. Och det var ju som alla trängdes och man typ nästan storknade för att det var som så. Mm. Och ja, alltså det, det var nog som... Men det jag, var värt det. Det var värt det, verkligen värt det. Fast det regnade fast vi helt sminkade ner och bara allting. Ja. Men, men det var så amazing och, och två dagar helt... Jag vet inte, om nästa år, kom, år kommer lika bra artister så vill jag nog föra på nytt. Ja, också. Fast det får ju en del pengar, men... Vem bryr sig? Vem bryr sig det en gång i livet? Ja, en gång i livet. en gång år kanske. Om det är nästa år då. vi får ju se. Mm. Men ja. Så det var ju det första som vi då skolan hade slutat mm. i princip. Och jag var ju på studentfester då också. Ja. Som då på avslutningsdagen. Så jag var ju typ på åtta studentfester som vi får på. Mm. Det var ju en del, jag fann typ var 15 minuter där och så. Till nästa ställe. Ja. Och sen så får vi ju på fester på kvällen och det slutar ju som det är ju, men Kul var det i alla fall Ja, ja det ska man ju tänka Körde all in i alla fall Ja, jag körde ju all in och det, det, det är det som är viktigaste och betydande mm. Ja, men precis ändå Ja, men annars efter summerburst då Vad har vi då gjort? Eller, du har ju jobbat också Jo, jobbet börjar ju då Ja, ganska direkt efter summerburst egentligen mm. Så att Ja, det var ju Rätt stress där av den sommaren kan jag tycka eller liksom ja det var ganska mycket på något sätt kände jag press från alla håll att hinna med allt mm. på något sätt ja alltså jag minns inte du var som sådär du berättade jättemycket att du har jättemycket man som stressar vet för att ibland känns det som man mm. har förväntat sig så mycket mm. inför sommaren men mm. ändå hade det blivit bara att man har gjort och liksom att det känns som mm. att en del av sommaren har gått åt det att man har stressat och liksom bara gjort hela tiden inte kunnat njuta liksom ut för jag har ju som... Jag minns inte riktigt när jag direkt började jobba. För jag började ju som äh, öva mig. För att min syster åt Tyskland. Så då började jag jobba i Vasa. Mm. Och nu har jag ju varit då i princip hela juli. Och var jag också i slutet av juni jag började. Mm. Men i alla fall. Så det har ju varit att det har gått mest av det som att vara i jobb min sommar ja. I princip. Men... Ja, det är ju jobbigt för dig säkert att pendla. Det tar ju mycket tid det också att ja, du ska pendla. Ja, ja, alltså. ja, precis. Och sen har man som... Var jag alltid efter, jättetrött efter jobbet så har man inte typ orkat göra någonting. Så det har som gått åt. Liksom, fast det var varit fint väder så har man ändå bara... Ah, nej, jag vill bara typ, ligga och se på Netflix eller sådär. Mm. Så det känns som att man har bara som gjort och inte kunnat riktigt njuta. Och, liksom. Jag har inte riktigt haft heller sån där bucket list vet du, vad jag ska göra i sommar. Så där vet jag skriva någon lista. Lättänkt. Eller såklart ska jag väl föra på några road trips. Så liksom, så men men att, inte har jag haft på det sättet att jag har måste... Pricka av någon, liksom, såhär, så så på det sättet hade det inte varit några stress. Med ja. Men att jag inte hunnit det som jag har egentligen tänkt från början. Ja, alltså vi kanske inte behöver gå igenom allt vad man har gjort under sommaren. Nej, men jag precis. kan ju fråga på det sättet att, har sommaren varit bättre eller sämre än vad du förväntar dig? Nå, kanske lite sämre, eller jag vet inte, sådär, mitt emellan Det kommer ju bättre stunder, och sen ibland hade det varit sådär sämre. Att det har varit liksom, nu känner man att det har kanske varit sämre på det sättet man har stressat med det än man har tänkt sig från början. På många sätt. Att man har liksom inte kanske mot bra alla stunder psykiskt. Och att man har också liksom stressat och och vet, det för helt onödigt. Att man inte har kunnat liksom ta det lugnt och liksom bara vara utan. Och sen har det bara farg och sen har man, om inte väder heller har varit bra så har man typ bara varit inne och så här så. Mm, alltså, men om du jämför den här sommaren Med ja, förra, förra sommaren ja. Till exempel no, Då måste ju verkligen säga att det var, har varit mycket bättre yeah. Om man jämför med dem mm. För att det där um, Man kan kanske måla upp på något sätt så Att en perfekt sommar ska se ut så här. Och då ska jag inte ha några tankar Och då ska jag inte må dåligt på något mm. sätt Men inte kommer det kommer ju som att hända säkert på en stund att Man måste ju acceptera att man kommer ändå mm. Ha stunder där man mår Som shit Egentligen är det talat Mm. Och vissa studier som att man får må bra. Men jag alltså om man jämför med förra somnare, som tre år, när man tittar till, tillbaka till två år, eller till med förra år så då ser jag nog att jag har gått så mycket framåt, att hur, hur som allting är mer, hur man kan ta det som liksom, alltså man är mer avslappnad och liksom, man mår bättre. på Ja. Yeah. Hur yeah. känner du vet om du jämför och, hur känner du, hade det varit som bättre eller för dig den här sommaren? Alltså den här sommaren, <coughs> Det Den här sommaren har varit en jätteblandad sommar. Alltså det har varit mycket positivt och samtidigt också ganska många saker som har varit negativt på ett sätt. Mm. Alltså på ett sätt har jag ju aldrig varit så lycklig som jag har varit i sommar. Mm. Ja, det beror ju också på. Ja. En sagt som du får berätta mer om. Ja. Eller vi vill ju gärna höra lite. Ja, det beror ju då på att... Jag har gått och blivit min pojkvän under sommaren oh, jag är så glad <laughs> Ja, ja. Så. Det, är, det här har varit jättekul Och Ja, mm. jag har på riktigt aldrig Varit så lycklig med en människa förr mm. Som jag är med honom Ja, precis ja. Så det känns nog jättebra Och vi har nog haft gjort mycket kul i sommar Ja, det har jag nog <laughs> om du vi har träffat sen Det har ni allt gjort jag har hunnit mig mycket i saker. Mm. Men jag är jätteglad för din skull. Och ändå att, mm. att du har någon vid din sida. Som kan stötta och vara där för dig. Också. Ja. Och samtidigt har det också varit. Med mitt psykiska mående. Har det kanske varit sämre. Än vad jag hade förväntat mig i sommar. Att jag hade tänkt att den här sommaren. skulle vara för sommaren. Som jag ändå mår relativt bra. Mm. Ja. Men sen har det väl varit lite. Att, det har gått lite. Den neråt. Kanske. Men att, ja. mm. Men att jag försöker ändå. Just nu arbeta på det. Jag tror att det blir bättre när man kommer in i rutinerna igen i skolan. Mm, det tror jag också. Så. Eller jag hoppa, vi får ju hoppas det i alla fall. Vi försöker vart allt. Ja. Att det ska funka för oss båda. Mm. Att man ändå. Det kan ju bli lite att man blir mer stressad och att det också påverkar men ja. man vet ju också att man har något att göra på dagen och att man inte bara sitter där inne. att Det är ju Precis. också på röstlättare. Alltså, mm. att, men att, att vi ska nog kämpa båda två nu. Men är det något speciellt som du vill lyfta fram från i sommar som du tycker har varit extra kul som du har gjort eller? Alltså höjdpunkten var ju förstås Summerverse. Ja. Det är ju alltid festivaler och det är så jättekul. Vilken man är en far på jag var ju förra också i provinsen mm. i Seinejoki. Östermyla, som det heter på svenska. Ja, men ändå. Så att äh, det, det var ju ändå höjdpunkten nummer ett. Alltså att vara till Summerburst. Ja. Men om man vill lyfta fram något annat. Så är det ju nog. Ja. Alltså. Jag har ju jobbat ganska mycket. Men alltså jag tycker att det har varit liksom så lärorikt på något sätt att vara jobbet. Mm. Att jag har tyckt om det jättemycket. Och jag har fått ut av det jättemycket. Jag känner att jag som, som på något sätt Blivit vuxna där eller sådär inte, Eller som på något sätt känner jag att jag har blivit mm. Och att det ändå har gett mig något När man ändå har att göra någonting och sådär yeah. Så att det är ju ändå jättepositivt Och om vi ska lyfta fram Något annat som har varit jättekul Nå, Nu är det ju som Förra helgen Det är fyller Ja det vill vi höra lite om <laughs> Jag var ju där <laughs> Ja det <vem> var inte <laughs> Som man så säger Ja men precis, alltså det var ju nog nästan också höjdpunkt nummer ett. Mm. Alltså min födelsedag, alltså Mervous. För att jag fyllde ju 19 nittondag förra lördagen. Mm. Så att, det då var ju ni och du och din pojkman var mm. till oss. Och så var det en del vänner också som jag hade. Mm. Så att det var ju nog jättekul. Och bättre än vad jag hade tänkt mig från första början. Mm. Det var en jätterolig dag och kväll. Och natt. Ah. Ja. Så det är nog höjdpunkterna för mig. Så mycket mer har jag inte hunnit med riktigt. Det mesta mest att jag har varit jobb och sen har jag varit ibland på villan om det har varit bra väder. Mm. Så det är också jättekönt att vara dit. Det har också varit jättehärligt att vi har fått så mysigt där vid villan att vara så. Att det är jättehärligt att vara där. Mm. Och sen också, för det mesta har jag varit här just i lägenheten eller sen har jag varit i Vasa. Men ja, jag måste nog säga att min 19-årsdag och sen summerbuss mm. Vad har för dig varit? Eller Alltså förutom, förutom det du har sagt. För jag tycker båda dem också är på ja. min lista. Mm. Att din 19-årsdag var gett det här länge. Att jag började må dåligt och bara vara på kallisvässan. Och typ trodde att jag skulle dö. Ja, ja, ja. Sådär, ja. med alkohol. Vi... Mm, precis. Men, ja. Ja. men det var nice ändå. Ja. Och så har vi burst förstås som vi nämner hela tiden. Men... Mm. Och sen så tycker jag också liksom. Alltså det små saker kan jag tycka. att Det har varit ganska kul som. När min pojkvän fyllde och det var också jätteroligt. Åh oh, ja, jag slapp ju inte i, för jag var ju Jag i feber i en vecka, säg det. Jag så mycket men. Jo, men det var nog också jätteroligt. Och... Sen min... Nej, vänta, min sommar var inte rolig. <laughs> och alltså, så rolig. Alltså min sommar, var ju ju på min sommar? Vad är du med din familj? Och sen får du mina kompis. Ja, jag får. Vi var hemma hos mig. Och sen får vi en sväng till Kalajoki. Mm. För alla var ju dit typ. Men inte var vi som dit. Vi var bara runt och köra. Mm. Och sen kom vi hem. Så i, min midsommar var det inte heller så speciell Nej. Nu var det kul när med kompisar att se. Ja. Ja. Mm. Ja, men annars tycker jag också... Sån där trips va... till Vasa och sånt. Ja, du var ju igår med din mamma också. Ja. Det var det ju... ja, nu har jag ändå gjort ganska... Även fast man tror att man inte har gjort så mycket i sommar så har man ändå gjort helt okej. Okay. Nu har man gjort helt okej. Okay. Och varför behöver man ändå ha sådär förväntningar att man ska göra så mycket? Nu kan man ju också ha det mm. bara en lugn sommar. Man kanske inte ska ha så vid förväntningar inför sommaren. Det var just det fel att man har alltid så mycket förväntningar. Innan sommaren så är det sådär... Åh, oh, vi ska vara på roadtrips. Ja, vi ska typ bara ligga på beachen. Och ja, vi ska bara dit och dit. Och... Jo, vi ska göra det där och det där. Och sen när man bara... Äh, sen då skolan börjar... Åh, oh, nej, jag har inte, jag har inte... Nu hinner man... Sen då skolan har börjat också inte... I är det att man ska inte ska kunna göra någonting. Då. Nej, alltså hösten är ju alltid också jättefin och varm ibland också. Det brukar ju bli alltid... När skolan börjar så brukar det bli jättevarmt. Ja. Och då är man bara... att man in Ja. ska man vara i skolan då? Men det är ju också könt Och då kan man ju som Göra på kvällen så här. Ja. Roliga saker. Så ja. Det är våra höjdpunkter. Mm. hur ser du fram emot liksom skolstarten och hö hösten och ser du någonting? Är det bara sommaren liksom som är det som bästa tiden på året liksom? Alltså jag tycker inte att sommaren är bästa tiden på året faktiskt inte. Nej. På ett sätt tycker jag att hösten är ganska härlig. Mm. För att på något sätt så känner jag liksom att hösten är som en ny start. Mm. På något sätt. Det känns mm. som att man tag i sitt liv lite mer. Och det är inte som Precis. sådär efter nyår eller sådär när folk tar tag i sitt liv. Jag känner nästan till hösten att det blir som ja, att man tag i sitt liv. Jag tycker det är liksom lite dumt att man ska alltid... Men nu ska jag börja så här, det blir nytt ja. att då. Är det. Varför kan man inte börja direkt? Mm. Att jag tränar också att hösten är, Hösten har i och för sig varit för mig ganska så här jobbig många år. Mm. För att det har blivit att det har gått bakåt ganska mycket med mm. mitt mående. Men nu känner jag liksom att nej, det, jag ska inte låta det. Utan nu, nu, nu känner jag att nu startar du ska jag må bra liksom. mm. med så här. Ja, jag är ju studentskrivningar att se fram emot så det är. Ja, ah, men du. Det är bara att ta det easy och göra sitt bästa. Man kan inte stå med det. Nej. Det är bara att försöka sitt bästa. Får tänka på att man fyller 20. <laughs> Nästa oh, dag. ja, jag, jag vet inte till mer än vad du gör. <laughs> Vet, alla andra vet inte mer än vad jag gör. Jag vet, jag är typ bara, fest, fest, jag vill ha fest. Mm. <laughs> ja, no, men det, det ska nog bli coolt, kul. Och sen känns det nog ändå skönt, som sagt, med skolan. För att då får man rutinerna igång och man har saker att göra. Man är inte bara hemma. Och bara, för man är hemma så blir det så lätt att man faller in i sina tankar och bara... Mm, när man sitter hey. bara och funderar yeah. samma saker. Hur känner du för hösten och skolstart och allt vad det heter? Alltså, jag känner nog, jag är nog positiv. Mm. Känner jag inte så där, vet du? Det, att det ska bli en ny start och ganska lugn start här på den här perioden som börjar och kommer. Mm. Att ändå med fyra kurser och så här. Så att, att jag känner nog att det blir bra bra med rutiner. Och, jag har ju en att Se fram emot Nä. så <laughs> Precis så att jag behöver inte stressa på det sättet. Men att, mm. att ändå att jag känner nog att, att det kommer nog bli bra. Mm. Att, att fast man kommer i de negativa tankarna så jag försöker ändå hålla oss positiv. För att fast det är svårt att hålla oss positiv så det är det ändå lättare än att. Som bara negativ, för då man blir negativ så blir man bara negativ och tänker bara i de negativa tankarna. Ja. Så på något sätt, det är mycket lättare livet blir. Det blir det. tänker positivt mm. Så ja, jag ser nog fram emot faktiskt. Mm. Och, och sådär så att, jag tror nog det blir bra, vi får hoppas i alla fall. Mm. Jag vill bara ha gymnasiet i som nu, då alla mina kompisar typ fattar i universitet och... Alltså jag högskolan. känner ju samma. Ja. Det börjar bli lite uttjatat med det här gymnasiet nu och det, mm. hela den där byggnaden känns som så... Alltså... Ja. ja, jag vet. Man vill bara bort. Ja, man vill bara... Studera vidare. Studera vidare, för att det är ett annat land att studera. Jag känner att också att Finland, jag kommer inte att stanna här utan... Mm. Hur fan någon annanstans? Du har ju haft din, vad heter det? Pojkvän som ni har varit snart i... Snart tre månader nu. Ja, yeah. jag har ju inte hittat någon. Nej. Uh, att jag har bara varit på Tinder. Du hade day. gått på det ja Jag Uff, nu vill vi lyssna på Maddes Tinder. Tinder. Ha, Tinder, nära. ja oh, nu blir det riktigt smaskigt i Nej. <skratt> nah. Alltså, jag har typ varit på en Tinder, tror jag. Sammanlagt. Mm. Men uh, kom fram till det att, nej, nah, det var inte för mig. Mm. Jag tror att jag också trivs så här bra som jag, det är nu. Mm. Och för att vara single, liksom, och fri. Mm. Och man känner också med sitt mående att det är som är bäst att vara så här. Och Men liksom... det är viktigt om man känner att man måste prioritera sig själv först. Så mm. det är viktigt att man gör det. Alltså klart att inte, inte jag. För när jag kan det skulle komma den riktiga på... emot. Mm. Att inte skulle jag heller vara så Nej nej nej nej. Jag kan ju inte för att jag måste prioritera mig själv. Mm. Men jag vet att de, de som jag har träffat inte är den rätta. För att det bara klickar inte. Att alltså, jag känner det inte. Om mm. man bara känner att det är nästan som ångest. Typ så här lite en klump i magen. Så ja. inte det är ju rätt då. Mm. Så att eh, jag bara väntar och får se liksom. Men åtminstone så har du ju min födelsedagspresent som jag gav åt dig. Ja! Ska jag faktiskt berätta vad det var? Ja! Vi kan ju. Alltså jag, alltså jag är så stolt över att Alltså jag är så stolt. Jag var bara, oj nej, jag vet vad det här är. Jag vet vad det här är. Då jag fick jag paket av dig. Mm. Men det var nog jätteunderbart. Du fick ju en vibrator. Yes! Från Smile Makers. Mm. Jag kollade faktiskt på dem förut. Mm. Och jag måste bara säga att rekommenderar att alla som söker extra exbutning i sitt liv. Faktiskt jättebra. Det är bra. Var det. Mm, mera orgasmer att folk. Mera orgasmer, och man är nere, mera. Honor ner. Det är vårt här ospråk, -citat. Det är det verkligen. Mm, precis. Så det är faktiskt jättebra, precis tack för det. Mm. Jo, ja, för att på tal om det som du sa innan, just det att man måste prioritera sig själv så måste jag ju helt ärligt säga att, att sen jag äh, hittade min pojkvän så har det varit lite. Att folk förstår säkert inte är liksom allt med stödningen, för att de som inte har varit med om det förstår ju inte. Mm, men att det är just... Det, det kom flera nya utmaningar när man hittar en pojkvän och börjar vara mer med honom. Och, att det är ju liksom för att stödningen trycker i en massa shit. Mm, precis. Att den får den att tro att nej, men att inte kan du äta mer än vad han gör. Att han kommer ju tro att du är jätteäcklig om du är sådär mycket, att jävla fett och typ och allt ja, sånt. Mm, precis. Som det skriget. Ja. Yeah. Och den. Mm. Att, så det blir ju jättesvårt. Ja, jag förstår. Alltså, jag förstår ju, för jag själv går igenom mm. samma tanke. Men inte förstås med någon annan. Jag är med mig själv mest. Så mm. då måste man gå igenom samma sak. Ja. I sitt huvud. Och det är, som, det är som mest svårt att vara med sig själv. Ja. Det var ganska bra också då jag, Vad heter det? Ganska hemskt också. Jag har hört på en podcast. Mm. Som är jättebra. Ted Talk. jag har berättat om det här förut. Men där berättar han att... Uh, nu för tiden så, vår värsta fiende är oss själva. För det är fler människor som tar självmord än vad som dör i typ svält och så här. Överligt. Oj. Att det är liksom, mer människor som tar självmord för att det är som, så mycket psykisk illamående i världen. Mm. Att det är som, det är som, vad som på något sätt hemskt att höra men samtidigt så förstår man nog på ett sätt. Ja. Att det kan vara sanning för att... Mm. Nu, nu har det ju så kommit, blivit vanligare med psykisk ohälsa än vad det har varit förut. Yeah. Om man tänker på nå, Eller förut hade de ju inte vetat riktigt vad det har varit. Psykisk, och de har inte vetat hur man kan bo det. Att det är jättebra att det har fått mer som toder. Och så här vet att man, man vet bättre att det var som, det var som en wake up call man fick liksom höra mm. det. Som jag yeah. Så att, ja, att, att, att kämpa med sig själv är nog, det, är nog ett tungt jobb och ett heltidsarbete. Vara med sig själv. Speciellt om man ännu har problem och tankar. Mm. att, som liksom, man måste tampas med Fast det kanske utåt sett inte märks. Mm. Att det är som att man mår så bra. Oj, man äter, oj, vet du som så här. Det är ofta så. Men som, man vet ju inte vad som pågår in i huvudet. Mm. Inte vet man ju hur någon vad någon har för tankar liksom. mm. Att det där människor har. Alla kan ju ha all slags. Mm. Om man talar nu så här med djupt. ja. Nu kommer vi in på djupet. <laughs> nu kommer vi in på djupet. Det är ju den djupliga pudden. <laughs> har du gjort rest någonstans i sommar? Uh, jo, jag, jag och min pojkaren var ju faktiskt till Umeå. Just det, ja. Och uh, ja, vi fornade på en... Vi sov ju tre nätter där. Så vi har ju egentligen ganska mycket. Och vi han hälsade på min syster och någon hans kompis också som vi hälsar på. Så att Precis. Så han vill äta gott och ta Men... lugnt och... Det var inte heller allting bra. Nej, det var inte allting bra. Att... Mm. Det... Ja, det blev nog tungt där ja. de, de sista dagarna. Men man måste ju vara ärlig. Och vi, vill, vi vill vara så ärliga som möjligt i den här bonden. Mm. Så vi vill ju också säga det här. Och så alltså, ärligt att vad som händer. Att inte kan... ja. Fast man säger att allting är bra. För det första, som människa, när någon frågar av en att hur mår du? Så säger man ju bara att det är bra. Mm. Men allt det är det ju inte. Att man borde ju egentligen kunna mer att okej, okay, det är inte var det så bra, vet du. Att, mm. att det är bra med dig för att då kan jag som säga att okej, okay, det här är inte var så bra. Yeah. Att det här är lite sämre nu. Men att, att vi kämpar vidare liksom. Så mm. Man måste ändå gå in på djupet och inte bara ja. täcka det här utsidan. Då var det ju säkert också jobbigt att mycket utmaningar att i och med att man ja. reser med någon. Som... Det var ju ändå vår första resa också, så det var ju på det sättet lite nytt. Och, mm, och sen var det liksom att inte riktigt våga visa sig sårbar. Kanske inför honom just då. Så det blev lite som... Det tryckte på ända tills jag bröt ihop där en dag då. Mm. Men samtidigt så var det ändå jättehärligt den där resan. Och jag ville inte att det är stöd skulle få förstöra det. Mm, precis. För att jag har varit så trött i sommar också. Som jag har sagt åt honom också. Att jag, jag är så jävla trött på det här. För att jag är så trött på att det aldrig verkar släppa. Mm. Mm. det är vi ju båda två. Mm. Du är inte ensam om det. Ja. Jag är jävligt trött på det här. Ja. Ähligt talat. Men jo. Så. Du har varit i Umeå. Mm. Det har varit mest i Sverige då. Ja. Stockholm också. Stockholm också där, ja. Ja. Och sen bara sån där till Vasa och sånt. Och till jag i helgen och. som Det är små. Mm. Men har du varit på någon resa? Alltså jag har ju bara varit i Stockholm och pendlat till Vasa. Ja. Men jag var ju då på våren var ute i Grekland. Precis. Som vi har berättat om i föregången. Ja. På där... Annars har jag inte det på desto större resor. Mm. Inte vem jag minns i alla fall. Nej. Det är alltid när äh, fråga frågar av en att man liksom, vad har du, vad har du rest, vad har du gjort? Då man bara så här, det är en så abstrakt fråga. Som man måste börja tänka efter jättemycket. Mm. För, som inte minns man direkt. Nej. Allting, men, men jag var ju i Varos i Grekland. Och sen har jag ju var, varit ute i Stockholm. Och sen har jag pendlat en massa till Vasa. Inte har jag, inte har jag hunnit heller resa. Nej. För att. Man har ju varit jobb och inte kan man, ju, man måste prioritera det först. Precis. Och sen annars också. <skratt> och sen har jag ju inne på tredje veckan på min förkylning. <går> oh. Som inte vill släppa något. Jobbigt, måste vara jättejobbigt. Ja, och de där för... nu håller det ju på att bli bättre. Jag är bara lite mm. så där kanske snorig och sådär. Men, ja, men de där, den där första veckan så, det var ju, man var ju helt sängliggandes Det var liksom att åka ingenting. Men det är ju alltid så att man är sjuk. Vila mm. är ju... One. Ja. Alltså det är, man måste ju prioritera och vila mm. Att det inget annat att liksom, Det hjälper inget annat heller att vila. Fast man skulle vilja Fast man blir rastlös och bara, Nej men jag vill nog göra något saker jag, jag orkar inte bara ligga här och se på någon serie Jag vill mm. göra någonting Jag blir själv också sådär, vet du? Ja. Man vet man själv om man är sjuk Man blir ju jätte rastlös Man är själv från grunden är en rastlös person mm. Så det där Jag kan tänka mig att det är jättejobbigt Man har varit så länge också Det ja. har ju inte släppt för dig Nej, men den här veckan var i alla fall som har jag och min pojkvän äntligen tagit tag i gymme, Så nu är vi på gång. Nu är vi fast på vi gång. Fast vi båda är typ förkylda, men vi ja, men nu är ni, ja, vi kör bara hårt. <laughs> det är bra. Det är bra med träning. Man känner sig stark och ja. kroppen. Och, liksom. Man känner ändå att kroppen och knoppen mår bättre. Precis. Det är inte hela utseendet fast det kan bli ibland. Mm, man kan ibland. Men att det är också att man känner sig stark för. Mm. Nu är det ju roligt också. Den där, då man känner endorfinerna mm. i kroppen. Hur går det för dig med gymmet? Alltså, för mig går det också helt bra. Mm. Men jag känner också att, att jag måste variera lite. Att mm. jag kan inte bara vara på gymmet. Utan jag har också sin, som yoga ju också en form av träningsform. Men det är inte så lika tungt. Men jag menar, att det har jag också börjat med så här. Liksom, komma, alltså mer stretch och så här. Att man mm. som också prioriterar det och inte bara gym för. för Man blir ju jätte, som stel också i kroppen. Jo. Av, av att gymma och så här. Så jag brukar ibland sätta på Youtube och så har jag en sån här typ 15 minuter yoga-lektion. Mm. Och då får man just mer... Alltså det låter så klyschigt, men man kommer mer in i sig själv liksom. Och man känner att man lever mer i nuet. För det har jag också försökt öva på. Att leva mer i nuet. För jag har känt också att jag planerar jättemycket. Att planera varje dag. Och hur nästa dag ska se ut. Och hur min kommande vecka ska se ut. Mm. Att jag har varit som sådär okej, okay, såklart att man måste vet du, fundera. att Vad ska jag lägga till mat? Vad ska jag lägga till lunch? Och så här. För att det måste ju också vara föräldrar göra. Yeah. Men jag menar att det har varit jättemycket också. Att vem ska jag träffa? Vad ska jag göra imorgon? Mm. Och så här. Vad ska jag göra imorgon? Så här. Så det har varit jättemycket att planera sig. Och därför tycker jag också att yoga har varit en bra form för mig. För där lär man sig att med leva här och nu. Mm. Och liksom vara tacksam för den här stunden. Precis. Så att jag försöker ändå variera på det sättet. Ja, men det är bra. Mm. Men jag känner också att, att yes, med gymmet. Mm. Liksom man känner sig stark och ändå att det där att man orkar bra. Mm. Och, och då man lägger till vikter. Ja. Det känns bra alltid. Ja, det känns faktiskt... faktiskt bra att vara igång igen efter enda två veckors paus. Det blir mm. nog som sådär det flera ja. fingrarna då. Att man vill nog komma mm, Precis. Men man måste ju också variera på det sättet. Ja. Det blir ju så enformigt för kroppen också. Det blir nog det. Om man bara gymmar så Att man måste ju vila också. Det är ju det som... Träning bryter ju ner egentligen bara. Mm. Så prioriterar vila och mat. Det är viktigt. Det är viktigt. Ja. Så jag känner nog att ändå försöka hålla mig positiv och, mm. och liksom göra det som jag känner för i stunder. Mm. Så, så idag, som idag också så tänker jag som sådär, okej okay, vad ska jag göra på kvällen? Nu måste sitta på yeah. Men sen är det väl att varför ska jag inte bara ha en lugn kväll, läsa böcker, mm. se på Netflix och allt så här med mig själv bara? Alltså det är viktigt att lära sig också att ta det lugnt för att om kroppen hela tiden är igång så är det inte är hälsosamt för kroppen. Då lever ju den i ett sådant stressläge. Jag vill inte låta folk plåga ordentligt. Nä precis. Och, och man måste ju ändå, som. Det är ju ändå bra vet att lära mm. att vara med sig själv. Mm. Och sen har jag också tänkt att, att jag skulle kanske ta. För jag har blivit lite. också... In, jag märker själv att om jag är på. Telefonen eller någon dator Eller si någonting sent på kvällen Så då mm. märker jag att jag blir som jätte Jag får dåligare sömn Och så, här, så jag försöker att lägga bort telefonen I tid så att jag får som Lugnat ner kroppen mm. För det här ljuset är ju inte heller bra Så jag tänkte också att jag skulle ta några typ Efter att du har dåfaren så tänkte jag kanske att jag skulle stänga av telefonen Helt lagligen Någonstans mm. bort Och bara vara väldigt som här och nu. Och inte kolla hela tiden på Instagram och skärm. För det, yeah. det tycker jag också att man gör hela tiden. Tyvärr. Man har tråkigt också. Ah, jag ja, ja, ja. kollar nu här i Instagram. Vad händer? Det händer ju ändå något viktigt Och inte ja. händer det aldrig. Nej. Det är de samma bilderna. Och... Inte det är som någonting man missar. Nej precis. Inte det är som såhär. Åh oh, nej. Något kul. Ja, därför tänkte jag också att det skulle vara en utmaning i sig. Men det. Ja. Man skulle som mer som. Stänga av allt och vara urkopplad och mm. Leva här och nu. För jag tror att man skulle mer. Kunna leva och känna att man lever med nu om man liksom stänger av allt. Det tror jag också. Och just som också på kvällen har jag märkt att jag, som, vad heter det, också och kan jag vakna på morgonen ha riktigt nacke och allting så här, vet du? För att man har just haft så mycket nervet du, som en natt. Ja. så här. Så då känner jag att jag bara lägger bort telefonen och bara läser en bok och sånt. För då, jag blir ju jättetrött också snabbt att läser en bok. Jag om man blir, ja, blir tröttare på ett annat sätt, om man typ kollar på en skärm så får man nästan bara. Och typ. så alltså, bara ögonen bara, oh. mm. så. Så. Ja. Men ja, det var lite så här. Side. Side. <laughs> ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Vi har ju inte varit så där jättemycket tillsammans eller? Vi har faktiskt inte varit så mycket tillsammans. Fast vi har som nu ändå, nu har vi som hönni såna så prata. Yeah. prata prata prata prata <laughs> och prata men, men det var ju mer liksom så att vi är massa så så skynda ja mer så att okej okay, jag ska nu få det och jag vi hinner bara snacka en kaffe eller nå Ja precis och när vi skickar till typ, bara kan du då då och då bara nej jag kan inte jo, då, men jo, kan det du då Det är precis bara, ah, <laughs> det är precis det där jag har sett någon gång på Instagram just det kommer alltid såna här roliga mm. med det, yeah. För vetet fransvenska uttryck eller nå no, så här mm. komista förde man lekte typ ut eller man kunde när som helst. Mm. Och nu är det bara såhär, ja kan du den 23, det klockan 14, 15 träffas. <laughs> ja. Jo, en snabb halvtimmes kaffe kan vi ta. <laughs> ja. Ungefär så där är det nu för tiden. tid. Mm. Jag kan skriva in i kalendern sen. Ja, men på ett sätt har det ju varit, det är ju på ett annorlunda sätt för oss eftersom att vi båda har samma problem psykiskt. Mm, att det är inte heller helt sådant för oss att synas för ofta. Nej, det märker man ju också kanske, det vill vi vara så ofta förut. ja att det var kanske inte heller så bra. För nu kan man ju också bli så att man jämför jättemycket och att, du, som att om den andra... För ibland kan man ju känna att om den andra mår dåligt så då påverkar det ju en själv. Mm. Att man tänker jättemycket på den personen. För mm. faktiskt drömde om det i natt. Jag har inte berättat det med jag drömde om det i en natt. Oj, jag hoppas inte det var någon förut. Alltså jag... jag knappt minns vad det var men jag drömde faktiskt om det i en natt. Jag har säkert tänkt på dig nog. är oj, oj. <skratt> är inte värst typ bara, vad vad hade du drömt? Nej men jag ja, vi tar så... det efter podden. Ja, vi tar, vi tar det efter podden. Ja, ja precis. Nej, men jag känner att det hade varit bra. Vi har syns så sådär... lagom mycket. Ja. Nu kommer du ju kanske bli med då vi är i skolan så här. Mm. Men, men det för det är ändå som att det är ändå skönt liksom att när vi träffas för att det är ju som att det, du är ändå som den enda är som jag kan berätta som mm. djupt och så det är det alltid efteråt ibland tycker jag När man har pratat och fått säga typ att... mm. ja, bara, Och sen man är helt sådär Lite trött man också ja. Man har pratat sådär jättedjupt Men sen samtidigt är man lättad för att mm. man får inte till någon annan Nej, Man kan inte prata på samma sätt Nej. med någon annan Så det, det är jättehärligt mm. Ändå då man kan bara okay, så ja. Släppa ja. ut allt precis. Precis. Som man Andas ut typ bara. Ja precis. Andas ut allt shit. <laughs> ja. Men på riktigt. Ja. Så ja det, var... det har ändå varit så sådär. Mm? Kanske lite mer sällan än vad jag tänkte att det skulle vara. Ja precis vi har tänkt, att vi ska vara med jeepen ja. Och köra av en sådär. Åh jag vill komma till din villa vi ska simma. typ jag inte simma noisamma. Ja så jag har inte simma noisamma. Men jag skäms när jag sen. Det, det är väl typ mycket glas. så. Okej okay, nu har jag ätit hunnit säga mycket glas, men inte löst glas eller såna. Nej herregud inte heller. Nej nej nej nej. Men som nog mycket i och glas, men inte sådär. Inte inte så här ja. vet du Som men det är så dyrt också. Ja men det är dyrt. Om man talar om pengar. Ja om så. man talar om pengar vi ja precis Det gör vi för ofta, så ofta Det gör vi för ofta men vi borde sluta det är inte sådär viktigt. Nej ja. Så nah. men nu blir det väl säkert mer regelbundet. Det blir ju det, varje dag. <laughs> varje dag, bara, ja, vad gjorde vi igår då? Ja. Nej, men vi får, vi får klura ut det sen. Mm. Vi får ta det nu, det här lugn start och börja på nytt med skolan och... mm. Det känns ändå helt okej okay när jag tänker efter. Ja, okay Vi ska vara positiva. Man måste försöka stay positive bara. Stay positive. Yes. Men har du något annars något mål, mål som du vill plocka fram nu inför nästa vecka när det är skolstart och... Allt ja. som kommer framöver. Alltså jag vill nog bara försöka att jag har många mål. Som mm. jag känner. Men det är bra. Men äh, jag känner att, att uh, först och främst så ska det som. Att jag inte stressar utan helt det så här lugnstart och liksom mm. så här. Men jag känner ändå att jag kommer inte säkert stress Eller okej, okay, jag, jag, stre jag är ganska bra på att stressa med skolan. Men jag känner ändå fyra kurser och det är ganska så här. Inte så so, so tyffa ämnen, inte sådana mattor som sånt har jag det. Tyvärr har jag det. Ja, men jag känner att det kommer bli en helt så lugn start för mig. Mm. Men jag känner att det som jag ska ha som mål är att också kunna som ha matfärdigt. Vet, att jag började, att jag fortsätter med det här matlagningen. För det har jag ju fått igång. Mm. Att jag har lagat med mat, vet du. Och så här hemlagad mat. Mm. Att det ska jag också ha som färdigt. Att jag ska mer också fortsätta som... Som, klart man måste fundera vad man ska, för man måste ju få middag och lunch, du, såhär, så att, att, att jag ska vara mat och sen också att, att jag börjar mer så här med ha kalender skriva upp så mm. Så det känner jag att jag, jag har mm. som mål att, att, att, att hålla så här ganska strukturerad på mm. sättet. det känner du då? Jag känner jag mycket mål inför, alltså jag känner mig så taggar på något sätt ändå inför skolstarten mm. och inför att ha nya mål och inför att ha en ny, helt ny start på något sätt. För jag precis. tycker att hösten är mer ny start än vad nyår är faktiskt. Mm, precis. För jag känner också just, jag har också köpt en ny kalender så jag har också börjat skriva ner lite i den. Jag vill också vara mer så där att jag liksom skriver upp allt mm. vad jag ska göra i min kalender, att det blir lättare planerat att Ja, precis, sådär. precis. Men inte sådär du det tid ska jag gå till gymmen utan Nej. det är inte sådär vet du vad fick i till äxa, och så jag håller koll på allting Precis. lite bättre och så schema mm. men och sen vad ska jag säga något annat Jo, och sen säger jag just om hösten att jag känner att jag har inte lika mycket som press som jag har inför för sommaren Pre ja. att man så liksom, sådär förväntningarna är inte lika höga Nej. att jag inte har inte sådär förväntningar Okej, nu ska jag börja så här för skolan vet du jag är mm. mer som jag är nu mer peppad så mm. känner jag och sen har jag också som mål faktiskt att jag ska börja laga mer mat hemma i min lägenhet eftersom att, no, jag, är ju inte så, eller som jag har ju inte varit så ofta i min mm. lägenhet nu eftersom att jag ändå har varit hos min pojkvän de flesta dagarna. Precis. Så, äh, men jag har tänkt att jag nu ska börja när skolan börjar. Kanske laga mer mat som när man kommer hem. Och, kanske ja, och också att man har liksom äh, som sådär, just som meal prep. Att man ja. typ, och man kan ha i frysen så kan man värma med. Mm. Det är jättebra. Ja. Men jag känner att det kommer att hinna bra, för jag har vissa dagar slutet tidigt. Ja. Yeah. Så då jag att hinna att la, laga bra mat. Ja. Yeah. Så jag känner nu nog mm. pepp, pepp. Man blir, nu blir man ju nästan extrem <laughs> <med> att <det>. börja <laughs> direkt. Nu blir man bara, oj, jag kan inte börja direkt. Och bara... sen har jag nog ändå att jag kommer, jag har ju haft problem med det där att jag typ försover mig. Eller inte försover mig, yeah. jag sover sent och så springer jag typ upp och så kommer jag yeah. dit. Ja. Men nu känner jag att jag har varit en varning där typ halv åtta med mig själv att jag kommer uh -huh. inte kommer att ha problem med det. Säkert i skolan började det helt tvärtom. Jag, jag bara gick och skrev att ska jag vara i skolan då att åtta Och att jag skrev att jag skrev att jag skrev att jag skrev att jag skrev att jag skrev att jag skrev att jag skrev att jag skrev det jag skrev att jag skrev att jag skrev att jag skrev att jag skrev att jag skrev att jag skrev att jag skrev mer vi vitaminerna och maten och allt. Jo, ja, jo, det är så. Faktiskt. Men du då? Du har som alltså mål och tips eller någonting sånt? Det är bättre just mina mål. Just det. Du har alltså samma som jag? Jag har inte samma som du. Och samtidigt har jag också som mål bara att liksom trycka upp dig, Victoria. Tryck upp dig? Eller liksom, också liksom, bara som mål att ät för i helvete, även fast det känns som en helvete. Motigt? Ja. Fast det känns ett helvete och fast inte den andra personen gör livet Precis. som du. För man måste tänka på sig själv. Fast och det låter hur självigt som helst. Mm. och även fast det känns liksom att, oj nej Victoria, du är inte allt för mycket redan idag. Till, du, du lämnar nu det här. Så är det som att, nej för i helvete, det gör du inte. Nej, och vad, vad, vad fan, fast man ska äta mer under det vad, vad, vad händer? Ingenting. Nej, din... nej. Ja. alltså fuck it. Liksom, fuck it. Det, det tar för mycket tid att man oroar sig över vikten över maten. Så man glömmer ju helt att leva och det suger ju helt. Precis. Vi får börja heta fuck it så, fuck ja, it. Ja, and... vi funderar ju bara på en Du något vet, något. Vi. vi satt säkert i 40 minuter bara, vad ska vi ha? Eh, uh, uh, powerbrotterna? <laughs> jag minns inte ens vad vi har, vi har allt möjliga av förslag. Det blir lite uh, Vi får gärna ett tips om ni vill. Vi... Du bloggar väl inte mer? Nej, jag bloggar inte mer, sorry allihopa. Det är lugnt. Man behöver inte ha en blogg. <sniffs> Nej, jag känner ja. att det blev lite för stressigt att finna med allt. Så... Mm. Ja, jag förstår. Jag bloggar inte heller så ofta, typ en... I veckan kanske. Jag tar inte så stress för det. Nej. Men jag bloggar som sagt. Nu funkar man en sån så. där till Och vill kolla in det. Och så har vi förstås vår mail Dit vad ni kan skicka in. Som är power.chicks. Hotmail.com Ja. Så får ni gärna skicka in frågor och sådär. Och typ tips på poddnamn. Ja, poddnamn. Vi har ju säkert... Nu får man ju skicka in också... Ha ja, skick in hej, skick in uh, vad ni tycker om, eller vad ni inte tycker om, vad vi måste ja. förbättra och inte förbättra. Frågor, liksom. Allt möjligt. Allt möjligt, svara Om ni bara kan. vill skicka hej, ni är snygga, så skicka in det. Hej, kan ni få komma och ge spela i podden? Ja, det kan ni. Precis. Ni får gärna det. Vi, kan, vi ska ju kanske ha någon gång. Vi har ju faktiskt tänkt att in och gäster, de vet inte om ännu, men... De vet inte om, kanske de får. Kanske de får veta att vi kommer <laughs> <laughs> Snart jag vet inte men... om de vill, men... Ja, jag vet. Det. du får sen jag får väl. nästa gång ja. säger jag. Ja, precis. Ja, men... Och sen, ja... Kustata. Och podden kommer att komma en gång i veckan. Vilken dag ska vi? Ska vi ha söndag eller? vi byta då. Ah, det får ni... Ni märker Ni märker sen <laughs> vilken dag. Det kan ju komma vilken dag som helst. Så kommer ni som överraskning. Ja, på riktigt. Precis. Vi mm. tänkte vi ska ha varje gång också en olikt namn på podden. Det ska vi ha titta. titta. <laughs> ah, nu är vi kaffe! Tjejerna! nu är vi sex och samledare. <laughs> nu är vi fuck och... Jo, det ja. lite så i, i sidor. Ja. Ja, men om inte annat så vi i nästa avsnitt. Det gör vi! Ni ska alla ha det är så bra! Så. Och lycka till med skolstart! Ja, och jobbet om ni inte har börjat än. Det, det är ju många som har börjat också. Ja, precis så. Tack till! Och tjöd om Hej då!